Oh Alikum të ndëruar të rishikues, pa që jam e shira dhe begatita Allah të qofshin me ju. Mirë se të kohemi në emisionin duke kërkuar përgjigje. Për, për t'ju dhenë përgjigje përgjigje përgjigje vetuaje që ju tashma i kënë adresuar në postën tonë elektronike, me mua në studio është Hoxha Joni ndëruar nga Tirana Ismail Bardoshi. E sëremu, alikum, hoxhjë ndëruar dhe mirë se edhe. Alikum, selam, miso u gjetëm. Atër, hoxhjë ndëruar, un po Një të lishikua së të të kështu, në disa hadith e kam ledzuar se profeti, shpetime dhe pa që a qofshin bitë, ka thënë së imeti im Islam do të përqahat. A kam unësi dhëtë nashqeroni pak të qështje në mes të ndarje se imetit dhe kush janë ehlisuneti? Elhamdulillah, hamdën këthiran tajjë ben mubarak em fi, ussalat, ussalam, ma la nëbina, muhammed, ma la alihi, usahbih, o men të bja humve ihsan, la ju middin, emma ba Lavdia dhe mirnjohja i takon Zotit. Shpëtimi, mirësitë dhe bekatit qofshim i të dërguarin tonë Muhamedit, mishokut e tij dhe me gjithat ata që eci në udhën e tij deri në ditën e llogarisë. Zoti i Madhërisëm zgjodhi për ne Islamin si fe. Zoti e përsosi këtë fe me vdekjen e të dërguarit të tij Muhamedit alayhis salam. Mesioni i të dërguarit të Zotit Muhamedit ishte që të përqon të njërzve të gjitha mesajet të cilat i shpalli Allahu i lartësuar. Zotë i madhërishëm thotë në Kur'an, Eljoh me ekmer të lekum dinekum, etmem të alikum njërmeti, waradhi të lekum ul islami dina. Sot, plëcova për ju fenë tuaj, përso së ndajush, mirësit e mija, dhe zgjodha për ju islamin si fejt. Kjo ajet, i cili është ndër ajetet e fundit që jo është pallën Muhammedit a.s. Jo është pallër pikërish në haqën lam të mirës, vetëm e, gati dy muaj para se të ndronë të jetë Muhammedit a.s. Jo është pallër në nërko që ishe duke që ndruar në kodrinën Arafatit, në rafshinën Arafatit, dhe ajet i shprehfare qartë se feja Islam është kompletuar, është për sosur, rruga është qartë, Muhamedi a.s. ka thëni hadith jetër, të raktukum alel mahajgjët i lbejda, lajluha kenahariha, laje zhikuanha illa halik, unë ju kam lën juve një rrugë të qartë, nataj të cilës ërsi er dita, pra rruga në cilën në ka lën i dërguar i Zotit Muhamedi a.s. është krete qartë, nuk asë një loj përqartësie, të gjitha shenjat e gzistojnë, të gjithë të reguasit, rruga është e skicuar mirë, Kjo nga njëra anë, nga ana tjetër Zoti i Madhërisht kemi premtuar që do ta ruaj fen, sepse feja islame bazohet në Kur'anin e Madhërisht. Dhe në traditën e të dërguarit ton Muhammed ndalaj salam për në sunetën e Muhammedit, e cila është konkretizim, është shpjegim i asaj që e përmban Kur'ani i Madhërisht. Krejt suneti bazohet në Kur'an, i referohet Kur'anit. Zoti i Madhërisht ka premtuar në Kur'an se do ta ruaj Kur'anin dhe ruajtja e Kuranit nën ngërthejnë vetvete krijt ruajtjen e fes islame, përfshillet traditën profetike dhe rrugën e profetit sallallahu alaihi wasallam deri në detajet më të imtësishme. Prandaj Zoti i Madhërisëm thot në Kuran inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Le ne e shpallëm Kuranin dhe ne do ta ruajmë atë. Zoti i Madhërisëm pra ka marrë përsipër që ta ruajë Kuranin, kështu që feja islame nuk do të humbasë si kurr. Por nga ana tjetër Allahu lartësuar ë ka dëshiruar që në këtë dynjë të ekzistojnë edhe e mira edhe e keqja, edhe rruga e drejtë edhe rruga e gabuar. Rruga e drejtë është rruga e dërguar vet Zotit, vula e të cilve është Muhamedi, i të cilëve është Muhamedi alayhis salam. ë ummetet popullit para këtij ummeti, para ummetit ton, para komunitetit ton janë përçar. Është përçar komuniteti hebrej hebreve u përqa komuniteti e, i krishterëve. Ai sa Muhamedi alayhis salam ka përmendur në hadith se ata u përçan në 72 grupe. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam në të njëjtin hadith bën të ditur se dhe ymeti ynë do të përçahet në 73 grupe. Muhamedi alayhis salam ka thënë iftaraqat al-yahud wa al-nasara ala isnitay isnitayn is wa 72 milleta ose tefteri ku hadhihil umma ala thalathin ala thalathin vë sebrina milla au firka e, kullu hafinar illa wahida wahi el gjemaa po përbujtë herëshëm si krishterët dhe qifutët jahudit u përçanë në 72 grupe këjë metë, thotë Muhameda a.s. do të përçahat në 73 grupe dhe Të gjitha këto grupe kanë për të përfunduar në zjarrin e xhehenemit me përjashtim të një grupi, i cili është xhamati muslimanëve. Domethënë është është është grupi që pason në mënyrë të përpikt traditën e profetit që pason Kur'anin, Sunetën e profetit sallallahu alaihi ve sellem, ashtu sigurse e kanë kuptuar të parët tan që janë gjenerata më e mirë është gjenerata e pejgamberit alayhis salam, gjenerata e shokëve të pejgamberit alayhis salam, e pasuesëve të tyre dhe e pasuesëve të pasuesëve të tyre. Pra e thënë me terme fetare gjenerata e sahabeve, e tabiinëve dhe e tabiut tabiinëve. Kjo është rruga e drejtë sigurisht se e thekson pejgamberi alayhis salam në hadith. Për më tepër, kemi edhe një variant tjetër të këtij hadithi që është akoma më i qartë, ku profeti sallallahu alayhi wasallam shprehet qart duke thënë hiema ne anëj dhe miqtë. Grupi i shpëtuar është grupi që e zbaton, që e kupton dhe e praktikon fen islam ashtu sikurse unë dhe shokët e mi. Kështu që rrug, rruga e grupit të shpëtuar është e qartë. Ai është grup, ajo është rruga xhamatis. Dhe për fat mirë, e, muslimanët e, muslimanët e kanë shumë të lehtë që të njihen me këtë rrugë që të marrën të rrugë. Kushtë do që dëshiron të marrë të rrugë, aje ka mundësin që të marrë të rrugë. Pastaj në nuk mund të themi që në përgjëllësi musliman nuk i përkasin kësaj rrugës. Fjalla është që ka sektet të cilat kanë devijuar, se përbëjnë ata shumic apo pakic, kjo është një qështje tjetër, kjo ndryshon si pas kohës dhe vendit. Ndo është ka vende ku shumica i përkasin Asaj, në dhe në grupit shpëtuar, që që që e hlesunë në vëlgjema, e hlesunë në janë të kapurit për sunetin dhe të bashkuarit në parimet, në bazat dhe në rrugën e Kur'anit dhe sunetit, ashtu sikur se e kanë perceptuar të pare tanë. Kjo është rruga e shpëtuar, pra është fakt që i meti do të përqahet, dhe përqarja është evident e vërehet në mjaftë viset të botës islame, Besimtari duhet të jetë i vëmendshëm, duhet të jetë i kujdesshëm, të mos bjerë pre e mashtrimeve, e bidateve, e rrisive, e këqih interpretimeve të ndryshme të cilat i bëhen Kur'anit dhe Sunetit. Rruga është e qartë, ne duhet ta kuptojmë Kur'anin dhe Sunetin ashtu sikurse kanë kuptuar të parët tan, të cilët Allahu Lërcuar i lartësuari ka lavdruar në shumë ajete të Kur'anit madhreshëm. Pra, mund të përmenden disa disa sekte, të cilat kanë devijuar nga rruga e drejtë. Sigur se janë shiitët për shemb, të cilët uh, shajnë shokut e pejgamberit alayhis salam, dyshojnë mbi vërtetësinë e Kuranit, librin më madhështor, uh, mrekullia më e madhe e Muhamedit alayhis salam, të cilin uh, Allahu lartësuar muri për sipër që ta ruante, e megjithatë ata pretendojnë se ka ndryshime, ka paksime, ka shtesa në Kuran, uh, fjalë këto të cilat nuk kanë kur far bazë. Për më tepër që i përgjështronë dhe vetë kurani më adhryshëm, pra kjo sektë existon, adhurojnë varet, adhurojnë tërbet, e gzistonë, adhryrojnë varet, adhryrojnë tyrbet, shenjëtërojnë imamet si pas tyre, që në fakt e, imamet dhe i tek imami një mëdheti për kistin e hrisunetit dhe nuk kanë pas idejt dhe mendimet e tyre, por ata këto idej kanë sajuar vetë dhe ua kanë adresuar imamve ë sektet e tjera të cilat kanë devijuar nga rruga e drejtë janë për shembull një sekt që ka ekzistuar në nga fundi i periudhës së sahabeve, të cilët bënë kafira muslimanët. Edhe kjo është teje të rrezikshme, është e papranueshme, ose kemi pa të sekte të tjera të cilët pretendojnë se punët nuk kanë për besimit dhe çfarëdo lloj pune të keqe që të bën njeriu, besimi i tij nuk dobësohet. Kjo nuk përbën dëm për besimin e tij. Besimi e hel-sunetit është se e besimi shtohet apo paksohet dhe sa më shumë punë të mira që të bëjë njeriu aq më i mirë bën si besimtar e nëse bën punë të këqija besimi paksohet se nuk mund të jetë i njëjtit besimi me besimin e pejgamberit apo te Bubekrit nuk mund të jetë njëri besimi çdo kujdo besimtari me besimin e Xhibrilit ose me Kailit të cilët janë me legjë të afruar tek Allahu subhanahu wa taala pra njerëzit dallojnë besimet e tyra dhe dhe nuk janë njësoj Grupë tjetër i humbur ka qenë dhe aji që muhoj ka derin e zotet, thamë që Allahu i lecuar nuk i ka paratsaktuar gjerat. Ne edhim që Allahu i lecuar i ka paratsaktuar gjerat dhe është theksuar në Kur'an, por edhe në hadith dhe profetit sër Allahu në i vësem që gjithë shka është saktuar, është planifikuar nga Allahu, Allahu i lecuar ka ditur shdo gja, gjithë shka, si pas dije se ti e ka shënuar në leuhul mahfuz, gjithçka ndodh me vullnetin e Zotit, gjithçka varet nga dëshira e Allahut e lartësuar, në gjithësi nuk mund të ndodh asgjë pa dëshirën e Zotit. Dhe gjithçka është krijuar nga Allahu i lartësuar. Pra, çdo gjë përveç Zotit është krijesë e të Mëdhit Zot. Ky është besimi në kader, të cilin e mohuan kaderit. Në anë tjetër është edhe një grup që mendojnë se njeriu është imponuar në punët që bën. Edhe ky është grupi i humbur, pasi njeriu ka vullnet ka dëshirë, ka dha aftësi për të vepruar. Uh, Allahu i laquar i ka dhënë liri njeriu për të vepruar, për të zgjedhur ose të mirën ose të keqen. Pra, sektet uh, e humbura janë shumë, uh, janë aq saçi ka përmendur pejgamberi alayhisalatu vesselam 72 sekte. I përmenda këto sekte vetëm për vetëm si shembull, dhe në fakt to janë bazat e sekteve të humbura. Besimtarët duhet të bëjnë kujdes, duhet të ruhet prej tyre. Të ruhet nga ata cilët adhurojn varret, adhurojn të tjerë veç Allahut të Lartësuar, ata që bëjnë nushka, që bëjnë hajmali, ë të bëjnë kujdes të ruhet nga ata që shajnë shokët e pejgamberit alayhis salam, të ruhet nga ata cilët mohojn atributet e krijuesit tonë, ë të bëj kujdes nga ata cilët nuk besojnë ka derën e Zotit të Madhërisëm e të tjerë. Të jeti përpikut në zbatimin e udhës Muhamedit alayhis salam, është një grup i cili do të vazhdojë gjithmonë në të vërtetën derisa Der pak para se të bëhen të kamidi sepse Muhamedi alayhis salam thotë në hadithin që transmeton Thaubani dhe që ndodhet në Sahihun Buhari dhe Muslimit la tazalu ta'ifatu min ummati zahirin 'ala al-haq la yadhurruhum man khadhala lahum hatta yati'a amrul allah do të vazhdojë një grup triumfues me të vërtetën ngadhnyes askush që i kundërshton apo që del kundër tyre apo që nuk i përkrahat ata nuk ka për të dëmtuar ata derisa deri pak se tbahet kiameti. Ky grup ndodhet dhe esh grupi qe zbaton, e kupton dhe praktikon islamin ashtu sikur se pejgamberi Ali selam dhe shokut e tij dhe nuk na mbetet gjë tjetër neve veç se te bëhemi pjesë e këtij grupi qe esh ehlesun ne ul jamaa n e perfytyrimin e çështjeve te te besimit islam Në kryrën i badeteve, të kryrën më shtu si pegameri, a. dhe shokët e ti, dhe në sjeljen islame, në të gjitha parimet, bazat, i badetet dhe e, normat e sjeljes, ne duhet të ecim si pas gjeneratave të para, simse e, ata janë grupi i shpëtuar. Hoqënë dëruarë, Allah ju shpërblev për, për përgjitje, e lezojmë përgjitje në radhës, thët një të lishikues, kam dëgjuar në lidhja me të gjallin nga një hoqë, se të gjithë profetët na kanë lajmëruar për të dhe i kanë tërhequr vëmendjen popujve të tyre për të. Pse thotë kanë bërë pikërisht këtë, kur është të ditur se Dhexhalli do del vetëm kafundi kësaj bote. Është e vërtetë që të gjithë pejgamberët i, i kanë para lajmëruar njerëzit nga fitnia e madhe e Dhexhalit, sepse është prova më e madhe që do t'u bjer njerëzve apo me cilën do të ndeshët njeriu. Muhamedi alay salam thotë në hadith që Shon ibn Umaje O njerëz, në këtë mënyrë u drejtohet Muhamedi alayhis salam njerëzve, thotë o njerëz, Allahu i larçuar nuk ka nuk ka sjell dhe nuk ka për të sjell ndonjë fitnë, ndonjë sprov më të madhe sesa ajo e Dejjalit që kur u krijuu ademi e deri në ditën e gjykimit. Çdo pejgamber thotë që dërgoi Allahu i lartësuar e ka paralajmëruar yjetin e tij që të bëjnë kujdes nga Dejxhali, të ruajnë nga sprova e Dejxhalit. Thotë edhe un po ju paralajmëroj. Madje kanë për të thënë diçka në lidhje me Dejxhalin që nuk e kanë thënë pejgamberët para meje. Dejxhali është me një sy, shikon vetëm me një sy. Ndërsa Zoti juaj nuk është i tillë. Allahu i lartësuar shikon gjithçka dhe ai ka dy sy, sigurisht se vetë kuptohet me fjalë në një hadith tjetër pejgamberi alay salam thotë që dexjali ka të shnuar kafir, që do të thotë qafir, jo besimtar dhe kto e dallon çdo besimtar. Arsyeja pse pejgamberët i kanë e kanë paralajmur, i kanë paralajmur popullit detyrë është me sa kuptohet se ata nuk kanë qenë të informuar që dexjali do të dalë në fund, sepse edhe vet Muhamedi alay salam thot në hadith tjetër, të çdo pejgamber i ka paralajmur njerëzit nga dexjali. Edhe unë pojë u para lajmëraj. Uh, unë jam pega mirë i fundit, ju e një populli i fundit. Dhe përdej sa nuk ka dalë, dhej të ashti, dhej në këtë kohë, hajpa tjetë e ka për të dalë. Që që uh, duhet banë i kujdes, duhet që të rruhen i prejti. Pa, Allah ju shpërblev, thogjënë dëruar pjotja ra dhe së shkja fillëm ishna përshëndet me Selemu Aleikum dhe thot, jam martuar me një femër që shtatë muaj, por po më doðin thot, që të kemi shpesh keq kuptime. Para tri ditë thot, jam fjalosur dhe ja kam thënë në syfë se më dhimë se dëvet vetja, pse u martova më të. Thot, do të mund të me tërgoni paka shumë do një kshilë të përgjithshme në mënyrë që lidhja jonë të funksionaj. Kshilë është me qëndë se kjo martes është realiz dësthamui, atëherë duhet bëhen përpjekjet maksimale që kjo lidhje martesore të ruhet. Ëh, pastaj ekzistojnë dhe zgjidhje të tjera, por ëh ne duhet të bëjmë të gjitha përpjekjet, duhet që të krijojmë të gjitha shansat, të gjitha mundësitë, të shohim të gjitha variantet që të mos shkojmë drejt përfundimit të lidhjes së martesës pikësë pari se cili si bashorti dhe bashortia duhet i drejtohen Zotit, të regulojnë lidhin e tyre, raportin e tyre me Zotit, se ndoshtë të ndojnë gjyna ka bërë që të atësarohet e, lidhja po mardhenja me styre. Së dyti, duhet që secili të respektojë të drejtat që ka qarshitjet të tjetrit dhe të kërkojë prej palës tjetër vetëm atë që i takon dhe jo gjërat të cilat nuk i takon e, nuk i takojnë shpesh herë mund të ndodhin acarimet mes bashkëshortëve për shkak se njëra palë për shemb kërkon nga pala tjetër gjëra që nuk i takojnë dhe këto gjëra duhet i nhojmë në mënyrë të detajuar të dim se si formatohet një familje në Islam kush janë detyrat e secilit prej partnerëve ndaj e partnerit tjetrit. Ë tjetër duhet të njohim në mënyrë detajuar dhe mënyrën e bashkëtesës dhe të sjelljes ë në familje. Ë tjetër gjë duhet të tregojmë të durimtar, duhet të pranojmë faktin që njeriu gjithsesi ka meta, ka ka mangësi. Ë fillimet janë të vështira, por nëse i mbështetemi zotit, Allahu lartsua do ti do ti rregulloj punët në qovë Muhamedi a.s. në këshidhon në i hadith që nëse vërem për shemë të ekë bashortja një, një problem apo një të metë, dhe të shohim antët jetë pozitive. E, Muhamedi a.s. thotë, laje fruk mu'minu mu'mina, in rëdhja min ha khullu kanë, së khita min ha akhar, in së khita min ha khullu kanë, rëdhja min ha akhar, të mos e u rej besimtari besimtaren, se në qovë se nuk i pëlqen një sjelje, tek ajo, do ti do të pëlqejë për sa i sjellje të tjera. Domthon duhet të përpiqet bashortja që të shohë edhe anët pozitive tek bashortja e tij. Gjetën gjë duhet bëjnë bashortja, të mos shoh vet, vetëm të mos shoh vetëm kahun apo anën negative, por let shohen edhe pozitivet, let shohen dhe dhe dit dhe ditët e bukura të cilat i kanë kaluar me njëri-tjetrin. Besoj se këto do të jenë disa mënyra për rregullimin e lidhjes marrëdhënies mes tyre e nëse të gjitha këto nuk arrihen atëherë do shohen mundësinë tjetër domodin të cilën e ka e ka caktuar Zoti, e ka vënë Allahu lartësuar. Vlen të theksojmë gjithashtu gjithashtu këtu edhe rëndësinë e këshillës. Bashkordhi duhet ta këshilloj bashkordhën e tij. Të mos domodin të mos i tejkaloj hapat, të mos fillojmë me kërcënime, të mos degradojnë Lidhja po mardhënja me styre, por të fillojnë me kshila, me fjartë budhe, me fjartë tambla, e në qofë se nuk arri në këtë mënyrë, ndoshta do të nevojit edhe një farë bojkoti, ndoshta do të regulohim lidhja me styre, e në qofë se dhe kjo nuk bën dobi, atë e do të shiheshin hapat e tjera. Allahu ju shpërblet, xhogë nderuar. Pyetja evem është kjo. Para disa ditësh thotë një tërë kam të rishikues kam lexuar Kur'anin, saktësisht surën Isra, thotë betaj mahnitur me të dyja ajetet të kësaj sure. Thotë më pastaj u përpocha të ta kopjoj nga vet vetja ime, por ju sigurisht do të mund ta më komentoni. Bëhet fjal për këto ajete. Mos ju u chas thot atsai për të cilën nuk e njehuri, pse të dëguarit, të parit dhe zemra për të gjitha këto ka përgjigje. Dhe më pastaj është ajet i radhës dhe mos ec në portok me mburje pse ti as nuk mund ta çash token, as nuk mund të arrish lartësinë maleve. Zoti i Madhërisëm në ajetin e parë flet për faktin që njeriu nuk duhet të ndiejë gjëra për cilët për cilat nuk ka dije, nuk duhet pronancohet apo të shprehet për ato gjëra të cilat nuk i di, por duhet të ecë në bazatë së shëndosha, të flas atëherë kur është i mirë informuar, të bëj dhe të kryej vetëm ato gjëra për të cilat ka detyri fetare dhe të mos ecë kuturru. Wala taqfu ma laysa laka bi ilm, mos ndij atë për cilën nuk e dije. Inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulai ka kan anhu mas'ula për dëgjimin, shikimin dhe zemrën, njeriu do të merret në pyetje në ditën e gjykimit. Ë nga kjo ne kuptojmë se njeriu do të pyetet për dëgjimin, për shikimin dhe për zemrën. Kto janë mirësi që na e ka bërë Allahu lartësuar, kështu që shikimin duhet ta përdorim ë në gjëra të dobishme dhe ta shmangim shikimin nga ato gjëra të cilat dëmtojnë zemrën apo shpirtin ton, apo ë bën që të paksohet që të bjerë besimi jon. Gjithashtu dhe dëgjimin të mos dëgjojmë gjërëna të palejueshme, se që janë fjalet e, e, e këshia, si që është gënjeshtra, të shmangemi nga kuvendet, ku vendet, ku sajohen gënjeshtra, ku kur disen planen dhe i besimtarve, ku përgojohen muslimanet, ku përmendën të metot e muslimanve. Gjithashtu të mos dëgjojmë e, ahenjët, instrumentët muzikore, sepse dhe ato janë të damshme, ato në bjellën hipokrizin në zemrë, si kur se ka thënë Ibn Qajim, Rahimullahu Ta'ala, eh, Muhammed A.S. i ka ndaluar ato, repësirë, si kur se dihet, eh, të ruem dhe zemrën, të ruem nga bindjet e eh, damshme, eh, të ruem zemrën ton duke kontroluar dëshia dhe tekat e eh, damshme, Të ruajmë zemrën nga përfitimet e gabuara, nga mendimet e këqija ndaj besimtarëve e tjerë. Ruajtja e zemrës ka ka një rëndësi shumë të madhe në fenë islame. Dhe nëse besimtari arrin që zemrën, dëgjimin dhe shikimin të përdorë në hajr, ka për të marrë shpëtim, do të gjejë mirë në ditën e gjykimit, sepse siç thash njeriu është përgjegjës, kështu thot Allahu në këtë ajet. E nëse njeriu i përdor në dam, i përdor për gjëra të këqija, shikon haram, dëgjon haram dhe krijon në zemrën e tij përshtypja apo bindje të dëmshme të papranueshme që bien ndesh me fen islam, atëherë do të jetë përgjegjës edhe do të dënohet në botën tjetër. E, wala temshi fi al-ardh maraha. Mos ec në tokë me minimazi. Besimtari duhet të jetë modest, duhet jetë, duhet të jetë i thjesht, të mos ec në tok duke shitur mend, të mos ec me krye lartësi. Ne jemi krijesa të Zotit, jemi në dorë të Allahut, jeta jon është në dorë të Zotit. Zoti nga krijuar nga një pikë uji, spermacodovidi të mashkullit që bashkohet me vezën e femrës. Por ky është fillimi i jo, yon, diçka rëndomt, për momentin që ne mbajmë në, në bargun ton edhe gjërat të cilat njeriu ë neveritë që ti përmend, fundi i jo yon do të jetë, domethënë njeriu do të do të dekompozohet, do të shkrihet, do të përfundojë në tokë, do të mbetet shpirti i tij, do të mbetet veprat dhe puna e tij, por krijt trupi do të dekompozohet. Kështu që nuk ka asnjë lloj arsye që njeriu të ecme me minimazin në tokë, të përshmoi të tjerët, duke marrë parëse për shembull është më i ditur, është më i pasur, është më i pushtetshëm, është më i bukur dhe për gjëra të tilla të përshmoi të tjerët. Kjo është e dëmshme, është e papranueshme në fenë islamë, ne duhet të, të jemi të shkushëm me të gjithë, të jemi të thjeshtë. Pra ndajë Allahu lërëcu e thotë, vëla temë shifil ardi maraha, mos etës me arogantës dhe minimazinë të tokë. Inë në kelenë të khri kalë arda, sepse ti nuk mund të qashë tokën dhe duke e curë në ta. Dhe asë nuk mund të arishë me arogantësën dhe krye lërëcinë tënde majët e maleve. Kullu dhalike kane se gjë uhu a nda rabbi ka me kruha. E, të gjitha këto besime, këto sjelje të këshia, janë të damshme, janë të papranushme dhe janë të oryra të kallahu i lartësuar. Ater, ho gjëndëruar, ka qësaj për ketë pjesës e për të këti emisioni. Pa dyshim do të rikëthejemi për të marë për gjithje edhe në pyjët e të radhës, por këtë do të abëjmë pas një shputje të shkurtër. Të ndëruar të rishikues, të do të dami për pak qastë, por ju mos ndëroni kanalin, për shdo një shosheroni edhe me të ime em Hë që ndëruar përë të lëshikua së rikëthejme në studia Hë që ndëruar përë të lëshikua së shkjo Thët një të lëshikua së Un jam në besimtar dhe thotë kam filluar të falem që 4 vjet, por ko pas kohe thot më vjen në mendje mendime shumë të këqija në lidhje me namaz. Madje disa herë thotë edhe kam prish namazin për shkak të mendimeve të tilla. Çfarë të më thoni në lidhje me këtë dhe ai kërkoj një këshill nga ju? Ëh. Shejtani i mallkuar si zakonisht përpiqet që të ngacmoj besimtarin që të shmang nga besimi i pastër i Islamit nga udha e drejtë dhe nga kryërja i badeteve për Allahun lërëcuar. Namazë e shë një ndë, është i badeti kryesor që kryen besimtari, është i badeti ku besimtari kryon lidhjen me Allahun lërëcuar, ku i drejtohet i kushtohet Zotit madhërishëm, ku, si ku se shprehet dhe vetë Muhamedi a.s. në i hadith, bashkëbisedon me Allahun lërëcuar, sepse Muhamedi e thotë, kur ndërnjënjë për johë qohet për të falu namaz, aje është duke bashkëpiseduar me Zotin, ledzonë Kuran, bandhikër Zotit, kujtonë Allahun, meditonë bëjë atë që e thot, i lutet Zotit madrishëm, dhe shetani përpihë që ta shmangë një rion. Atëherë, qëfar duhet, duhet të bëjë besimtari, ose e thënë ndryshe, qëfar hapash duhet të ndjekë në mënyrë që të mos ndjejë shqetsimet të tjela, Së pari duhet të kuptojnë se këto janë ngacmime, janë tundime nga shejtani mallkuar. Synimi i tyre është të shmangë nga udha e drejtë, nga hajri, nga falja e namazit dhe nuk duhet tumshosh mendimeve të tilla, nuk duhet të bësh pas tyre, nuk duhet të kushtosh atyre rëndësi, sepse të kushtosh atyre rëndësi do të thotë që të kushtosh rëndsi ngacmimeve të, të shejtanit mallkuar. Ky është hapi i parë. Hapi i dytë të, të jesh i bindur se ë meqense shejtani të tundon të ngacmon, kjo do të thotë që jeni në gjendje të mirë. Se po ti ishe ushtari i sheitanit mallkuar, po ti ishe në udhën e tij, nuk ishe për të ngacmuar. Fakti që ndjen këtu shqetësim të këto ngacmime tregon që je në udhën e duhur dhe duhet ti kushtohesh asaj dhe të mos u kushtosh kurrë fare rëndësie ngacmimeve apo tundimeve të sheitanit mallkuar. Hapi i tretë ose i katërt është që Ti lutesh Zotit Madhërisëm të të mbrojë prej tij. Për, ti. për shembull në namaz, Muhamedi Alayhis salam ka rekomanduar që ë të them Ya'udhu billahi minash-shaytanir-rajim dhe të frym me me frym të shoqëruar me pak pshtym nga e majta. Një shok i Muhamedit Alayhis salam, i quajtur Usman ibn Abi Al-Ans, shkon tek Muhamedi Alayhis salam dhe thot, o i dërguar i Zotit, kur çojëm për të falur namaz, shejtani mallkuar më ngacmon dhe kërkon që të unë të ndërpresë namazin, më angatronë namazin dhe, dhe ledzimin, këndimin e kërë anët madrishëm. Muhamedi a.s. i thot, kjo është një shejtan që i quatë khinzeb, dhe puna e ti kjo është që të të ndoj besimtarët gjatë namazit, që të ingatëroj besimtarët në namaz, apo të kryoj atyre shqetsimin në namaz. Por, thot ti, nëse e ndjeni gjithë të tilë, Ta'awudh billahi minhu thu ya'udhu billahi minash-shaytanir-rajim, bil dhe fol an yasarika 3. Thu a'udhu billahi minash-shaytanir-rajim dhe frym me frym të shoqëruar me pak shtym nga e, e majta 3 herë dhe nuk e përta ndjen gjë të tillë. E këshu, kështu ky sahabi kështu veproi dhe Allahu i ja laçuar i largoi këtë shqetësime. Allahu ju shpëfteft hocë i nderuar, erradës është kjo pyetje. Nëna ime thotë një telshikues nuk din të shkruan, por as e dha të lexon. Ajo falënderon Allahun, agjeron, falet vetëm sa ajo gjat leximit të saj në namaz, i lezion ajetat duke i ndryshuar nga pak për shkak të mosthisë së saj. A konsiderohet kjo ndryshim i Kuranit fisnik, për të cilën kam kat edhe do dënohet për të apo jo? Si mund të ma shpjegoni këtë? Allahu nuk e obligon njeriu për të mundësive të tij. Kjo grua ka çka mundësi që të bëj, ndej këtu ka arritur dhe jo vetëm që nuk qëtë fajtore, përsa ko që përpichet të mësojt të letëzojt dhe këndoj Kur'an mirë, por nuk a rrindot, por ajo është përblehet për letëzimin e sajë, sëpse Muhammed A.S. thot në i hadith të vërtet, el mahiru bil Kur'ani, ma al kiramil barara, u well ledhjekra u l'Kur'ane, u jeteta ata u fihi, u hwe shakun A.S. felehu e gjëran, a i që e letëzojnë Kur'an në rrjezë, shumë do t'jet Ndërsa a i që ledzon Kur'anin me vështërsi, e, a i do të marrë dy shpërblima. Kështu që të përpishet të jamësoj asaj Kur'anin dhe në qovësa jo nuk arrin që të shqiptoj a jetet si shduhet, të nëzjerë shkrojat ashtu si shduhet, as kjo dhe as a jo nuk është fajtore, sepse e, se cili, ka bër atë të që e ka të mundur dhe Allahu vlerëson nuk e obligon njeriu për të mundësive të tij. Madje edhe nëse njeriu nuk arrin dot të lexojë Kur'anin namazit, bëj dhikr. Dhe namazi i tij do të quhet i pranuar. Kështu ka këshilluar profetin sallallahu alaihi wasallam një njërin, njërin prej shokëve të tij, për shembun thot la ilaha illallahu, subhanallahu alhamdulillah, la ilaha illallahu, Allahu akbar, me këto gjëra namazi i tij do të jetë i pranuar dhe të përpiqet pasaj të mësojë surën Fatiha dhe surat e tjera. Allah ju shpërblev të hojë gjendëruar, për tja radhës është kjo. Kam dëgjuar, thotë se në Islam nuk lejot birësime, ose që ndryshe ne i thojmë adoptimi fëmive. A është e sakt kjo? Qëfar mund të nga thoni? Po, është e sakt. Feja Islam e ka zhvlerësuar praktike në gjahiljetit të cilët, pra njërzit në kohën e gjahiljes, birësonin njërz, dhe i qënë në ta si, si fëmi të tyre. Të kjo praktikë është hedhur poshtë Allahu i Lartësuar thot në Kur'an uduhum li abaihim huwa aqsatu inda. Thirrini ata duke përmendur etrit e tyre të vërtet sepse kjo është më e drejtë tek Allahu i Lartësuar. Muhamedi alayhi salam ka përmendur në hadith se birësimi apo adoptimi i një personi që nuk është fëmi i yt është gjuna i madh madje njëri tillë rrezikon që të privohet nga hyrja në xhenet muhamedi alay salam thot men idaa ila ghayri abieh fel jannatu alayhi haram kush pretendon se i përket e, një acie tjetër jo asaj reale ai do të privohet nga hyrja në xhenet pra kush pretendon apo u thot njerëzve që e, thi son filani biri filanit duke mos përmend babain e tij të vërtetë, ky është një gjynah i madh. Gjithashtu Muhamedi alayhis salam thot në hadith tjetër se ai i cili pretendon se i përket një atsie tjetër dhe jo babait të tij të vërtetë, krijon lidhje atsie me fjal me një që nuk është babai i tij dhe apo lidhje prindërore me me dikë që nuk është babai i tij ai a, mbi të do të jetë mallkimi i Allahut, mallkimi me lajkeve, mallkimi njerëzve dhe Zoti i Madhërishem nuk i pranon atë as farzet dhe as punët nafile. Pra çështja është shumë rrezikshme. Prandaj feja e fe Islamit nuk e njeh çështjen e birësimit, nuk e pranon atë, e dënon rreptësisht dhe i quajnë i quajnë ata cilët adaptojn fëmijë që nuk kanë të tyret, e i quajnë gjunaqtar të mëdhej. Por duhet të theksojmë këtu se tjetër është birësimi dhe tjetër është kujdesi për jetimin apo për një fëmijë që nuk ka përkrahje. Feja islame na këshillon që të kujdesemi për jetimin, të marrim në mbrojtje dhe nën në kujdestari ata të cilët nuk kanë përkrahje. Madje Muhamedi alayhis salam ka thënë hadith se ai i cili e kujdeset për yjetimin do të jetë bashkë me të do të thonë bashkë me Muhamedit ne alejselam në, në jannet. Ana wa kafilu al-yatimi fi al-jannati kahatayn. Un, edhe ai i cili kujdeset për një ytim do të jemi kështu në xhenet. Pra, të ndihmojmë një një fëmijë pa përkrahje, të kujdesemi për të, ta mbajmë atë financiarisht, ta edukojmë atë me frymën islamike të shpenzojmë për të, kjo është një ndërpunët më e mirë që mund të bëjmë ne, është një punë madhështore, por kjo nuk do të thotë që ne ta quajmë atë bir të tonin dhe të pretendojmë para njerëzve sepse se kemi birësuar filanin, ai është biri i on, ai na njeh neve për bab apo për prindër dhe ne e njehëm atë si fëmijën ton. Ky është koncept i gabuar dhe dhe dhe duhet të eliminohet. Allah ju shpërbleft e radhës është kjo pyetje, fillëmish në apërshëndesin me Eseremo Aleikum, me pastaj kanë shkruajtur këtë pyetje. Deshat ju bëjë thotë këtë pyetje. A është të vërtet se gruaja pas i të lindë fëmi është të pastruar krejtësisht nga gjunahat e më pashme që të thotë është të pastërt si kur një fëmi. Allah ju shpëvlef thotë për punën që të bëni. Në fakt nuk di ndoj një hadith që thotë se e grua si fshihen të gjitha gjënahet për shkak të lindjes. Por nuk diskutohet se vuajtjet e nënës gjat shtatzanisë dhe më pas nga lindja janë të mëdha. ë Asaj i nevojitet të bëjë një durim të madh për të përballuar të gjitha këto vuajtje, këto vështirësi, dhimbje dhe probleme dhe cilat pa dushim nuk humbasin të kallahu i lartësuar. Zoti i vlerëson të gjitha e, punët e mira, e vlerëson sakrificën, e vlerëson dërimin dhe jepsh përblim të madhë përgjërat për, për të tjela. Por kemi disa hadithë nga Muhammed a.s. të cilat flasin për vlerën e edukimit të thmive, përshamën që ofse dikush të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Ka dy vajza, tri apo dy vajza, madje dhe një vajzë, dhe i edukon ato me islam, i rritë me frymen islame, për, i msona sa ato që të ruajnë në derin, që të bëhen besimtare të, të mirat, të devoqme, deri sa të, të, të martohen, ai do tarë në xhennetin kështu thot profeti sallallahu alejhi dhe sallam në hadith në hadith tjetër thot se ato do të shërbejnë për të simburoj nga zjarrri i xhennemit do të shërbejnë si pengesë që mos të vuajë dënimin në zjarrin e xhennemit Allah ju shpërbleft e er radhes është kjo pyëtje. Êshtë le juar, thot, të pranoj sponsorim apo finansim të studimeve të mija jashtë vendit nga fëqinje të mi, duke editur se parate tyre vëjnë nga bisneset haramit si që është kazinoja apo lojra për bastë të sportive. Duke mos patur, thot, asë një obligim dhej tyre, por thjesht sepse parate më duhen për përfundim të studimeve. Nuk le juat që të përfitojmë nga pasuritë e fituara në mënyrë të paligjshme, këto para duhet të shpenzohen në interesat e përgjithshme të muslimanëve. Vetëm nëse në dikush, do të thotë ka një sasi parash të fituara në mënyrë të paligjshme dhe kërkon që të lirohet prej tyre, ti hej si barr, do në fakt kshu duhet bëj çdo besimtar, nëse ka fituar para në mënyrë të paligjshme sikur se është kazinoja, është bidjozi, e tjërë, këto janë format palishme të përfitimit pasurisë. Kjo është fitim i pakëndshëm, i pandershëm, i është i dëmshëm, dhe besimtari duhet të lirohet për i ti. Në këtë rrasë, duhet të shpenzojnë në interesat e përgjismet muslimanve, por si pas një mendimi të djetarve, mund të aja për dhe njërzve të varë përë dhe nëse personi në fjalë është i varfër, kjo është kushti i parë, dhe ka nevojë për këtë për për për ndihmë fjalë. E, e dyta, personi që do të jap këtë ndihmë, do do të do të i ta japë të, këtë pasurim i fjalë. Kërkon që të lirohet nga kjo barr dhe nuk e quajnë si ndihmë, si sadaka, si lëmosh, po thjesht si një mënyrë për të çliruar nga kjo barr e rënd, nga kjo pasuri e palishme. Me këto dy kushte lejohet që të pranohet, në të kundërt nuk lejohet pranohet. Atëherë para përmbylljes së emisionit, a lexojmë dhëpyetën e fundit. Desha të pyetës thot rreth pendimit, cilat janë kushtet dhe nëse ato plotësohen, a mund të jeti sigurt se ai mëkat tashmë veç është falur. E dera e tautës është e hapur. Zoti i madhërisëm ka hapur një derë shumë të gjerë për tautën. Ajsa distanca mes lindjes dhe perëndimit. Dhe kjo derë, thot Muhamedi alayhis salam, nuk ka për tu mbyllur derisa të, të lindë dielli nga perëndimi i tij. Në hadith tjetër Muhamedi alayhis salam thot se Allahu lartësuar e shtrin dorën e tij natën që të pendohet ai i cili ka bërë gjunahe ditën dhe e shtrin dorën ditën e, për tu penduar ai që ka bërë gjunahe natën. Zoti i Madhërisëm na bën thirrje në Kur'an që të kthehemi tek Ai me pendim. Dukë e thënë, vëtubu e lëllahi gjemiën, e juhel mu'minun e lëllekum të flihun, pëndohun i të gjithë të këllahu i lartuar, o besimtar në mënyrë që të shpëtoni. Për nëse të dëshirojmë shpëtimin të gjithë, duhet pëndohem i të këllahu i lartuar. Dhe a i që nuk bën të ube, a i rëzullum qarë, sepse zodi thotë, o me lëm jetub, fa ulajke humot dhalimun. E kush nuk bën të ube, kush nuk pëndohet, a i rë ose njerzit janë ose të penduar që kthehen tek Allahu me töbe me istighfar duke kërkuar falje Zotit ose janë zullumqejë janë njerëz të padrejtë. ë Zoti i madhërishem ë kërkon për njerëz që të bëjmë töbe nasuha, të bëjmë töbe të çiltër, të sinqertë, töbe që përmbush kushtet e pranimit të töbes. Dhe nëse ne bëjmë töbe të tillë, atëherë ë Zoti i madhërishem e pranon atë. E cilat janë kushtet e pranimit të töbës? Kushti i parë është që të ndiesh keqardhje, pikëllim për gjunahen që ke bër. Të ndiehesh i shqetësuar pse e ke bër këtë gjinah. Dhe të dëshirosh që të mos e kishë bër këtë gjinah. Ëh, ky është faktikisht realiteti pendimit. Prandaj Muhamedi alayhis salam thot në hadith an nadamu töuba. Pendimi është töba pikllimi, hidhrimi për të kaluar në shtobe, por nga ana tjetër, nëse njeriu nuk ndjen keqardhje për gjënahën që ka bërë dhe thot se un po pendohem, un po bëj istighfar, po kërkoj falje Zotit, kjo nuk i vlen. Duhet që njeriu të ndiejë keqardhje për gabimin që ka bërë. Në rast se ai ndjehet i qetë dhe i kënaqur që e ka bërë gjënahën, edhe shprehet se un po pendohem, ky pendim nuk vlen. Qushti i parë është që njeriu të ndjejë keqardhje. Qushti i dytë është që të shkëputet nga gjunahet, të heqë dorë nga gjunahet. Ëh dhe kushti i tretë i pranimit të töbes tek Allahu i Lartësuar është vendosmëria për të mos e bërë më në të ardhmen. Pra njeriu duhet të jetë i vendosur që të mos e bëjë më këtë gjuna në të ardhmen. Në rast se plotësohen këto 3 kushte, pendimi pranohet tek Allahu i Lartësuar, por nëse gjuna i ka të bëjnë me të drejtat e njerëzve siç është për shembull për vërcësimi i një sassie pasurie në mënyrë të palishme, atëre këtë pasuri duhet t'ia kthejmë atij që i takon apo atij që e ka. Se në të kundërt Tobat Tobja nuk pranohat. Kto janë kushtet e pranimit të Tobës dhe nëse njeriu përmbush ato, Tobat Tobja pranohet tek Allahu i Lartësuar. Zoti i Madhërisëm ë na ka bër thirrje që të pendohemi. Mëshira e Zotit është e madhe. Zodit thot në Kur'an, Kulja i badi e ledhine, esrafu ala enfusihim, la të knatu me rahmetillah, thua i orobrit e mi që e keni tepruar me gjenaha, mos i hishni shprejsat nga mërshira e Zotit. Allahu lartuar i falë të gjitha gjenahet, a i është mëkat falës dhe mëshirëbërës. Dhe kjo ajet dhët ishte mënyrë dhe formë ma e mirë për të mbillur përgjigjen tonë dhe kësaj pjo e tje. Jo vetëm përgjigjen, por edhe këta emision, me që këto ishin gjitha përgjigjet saj përket këti emisioni. Më leoni që në emër të të rishikuësve, që u falim ndroj për prezentën, pa dyshim për gjitha përgjigjet të dhena nga ju. Allah ju shpër bleftë. Amin. Udhe ju. Të ndëruar të rishikuës, ka qësaj përket këti takimi. Bashë do të kohëm i javën që do të vjenë, deri atëherë, pa që jam e shira dhe begatita, allaut, q